Bueno, bat telefonaren bestaldean joan etxenik daukagu gure Greziako korrerespontsala arratsaldean joan?: Arratsaldeon bai. Eta beno gaurkoan e, ba, gai nagusi bat daukagu Greziako hautezkundeak e, izango baiira asteburu honetan eta horren inguruan hitz egin bediguzu gaurkoan. Bai Jakingo duzuenez e, Greziako egoera ez dela bakre egonkorra. E, hautezkundeak erri ontan la urtetan behin ospatzen dira hautezkunde nazionalak hala bi urte besterik ez dira pasa aurreko hautezkunden gatik bi urte eta piko, eta sortzi jabeite e, hautezkunde aurreratuak dira eta aurreik uspen guztien arabera e, benetazko katako e, ekatonbe bate, egongo da lehertuko da ba urtetan egon den sistema guztia, alderdian sistema guztia, eta ez da argi, zer geldituko den. E, egin dira ba, neurketa ezberdinak, baina neurketa horiek geldituak daude hauteskunde kampainan, debekatuta daude. E, orain dela, azte bat, ez dakigu nola aldatzen ari den iritzi publikoa, ala... E, kontutan hartuta hauteskunde au, au, hauetarako egin diren e, galde e, neurketa guztiak oso maitza ezberdinak eman dituzte. Horrek esan nahi du bi aste honetan, oraindikan asko dago jokuan, azken momentuan sorturiko alderdi batzuk edo plataforma batzuk ez dira kontutan hartuak izan e, neurketetan, eta beharra da sorpresa galantak izango ditugu datorren igandean. Iruztes,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 dago esker radikaleko koalizioa, izan daiteke Estatu Espainolean eskera bertsalea, eh, oh, ez esker eskerbatuaren baliokidea, eurokomunismoa deitzen hau da, demokraziaren bidez komunismoa gauzatzeko alderdi bat, eta dago beste, badaude beste bi alderdi, postu horietan egon daitezkena, bat eskuinatetik ateratako Greziar independienten koalizioa, da eskuineko, zentro eskuineko alderdi bat, baina e, Europar Batasunarekiko akordioen aurkako alderdi bat. Eta gero, ba, daude ultraeskuina, ultraeskuinaren aldetikan e, orain dagoen alderdia laoz, nola bai da alderdi populista bat e, lepen antzekoa, eta ba, deukate, fronto nazionalekoekin akordio bat. hoiek parlamentuual zeuden, ta orain eh, parlamentuuan zaukaten presentziak galdu dezaketen, izan ere ba, eh, aurreko gobernuan parte hartu zutelako eta jenerak eh, nolabai zigortu egiten ditulako. Eta hoien eskuinetatik ateratzen dira neonaziak eta Neurketa guztien arabera, parlamentuan sartzeko aukera izango dute, gutxienez sortzi parlamentariekin, baina esan beharra dago asteburu honetan, hain zuzen, eh, joan dira herri batzutara, kretan adibidez, eh, nun, naziek eh, eragin zituzten kriston sarraskiak, eta bizilagun guztiak kalera atera ziren blokeatzeko alderdi honen kideen presentzia edo bisita, eta nola bait esateko ez zirela bat ere ongi etorriak eta zenbait herritan ba koordinatu ziren eta kalera atera ziren ba blokeatzeko bista horiek eta arrakastaz gertatu zen. Mm -hmm. Beraz eta oso jarraitua izan da edabidetan eta baita alderdi nagusiak ultraskoien kontra hitz egin dute. Beraz ez dakigu horren ondorioz jendeak ze du arlo, alde horretatik. Eta bukatzeko badira Badago beste alderdi interesgarri bat de, deitzen dena frente baterakoia herrikoia eta horrek aurkeztu du zerrenda luze bat Grecia euro eurotik ateratzeko eta berriz dragman hartzeko eta baita ere Europar batasunatik ateratzeko eta hauek proposamen zerrenda batekin aurkeztu dira eta hauek izan daitezke azken orduko sorpresa bat baina igande arte ez dugu ezer jakingo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 Ba, oso emaitza ondila katea ditun eta beste leku batzutan ere bai ikusten da bipartidismo e, oikoa apurtzen ari dela eta beste, beste mota bat e, sortzen ari dela nola baitez Bai, bai, desgazte ondila dago Grecian ikusten du kaso ekstremuena da eta hori ikusiko dugu igandean eh, matemati... fakulagaiu batekin ba, nola aldatzen den panorama eh? batez ere bensatzen baduzu orain Parlamentuan duan, gehien gozoa duen alderdia, ba, daiteke igandetik aurrera izatea laugarren edo bosgarren alderdia. Eh? Hoi gertatuko da alderdi sozialistarekin. Eta dagoen azerre aina hundia denez, ez dut uste boska galera hori Juan de Torrikoa izango denikan, baizik eta betirako galdua izango dela. Eta, Nire ustez, e, eta jau, iritzi pertsonal bat bezala ematen dut, eta ez diakronista baten, adierazpen aseptiko baten moduan, nire ustez, e, ezkerrak e, galdu egin du aurreak kordio bat aurkesteko aukera, eh, segonda denbura e, aurkesteko gizartea ba, e, egoera hau desmontatzeko e, proposamen e, sendo batzuk edo, edo idei zentral batzuk. Alderdi bakoitza bere kabuz arkeztu du bere burua, ez daude ondo komunikatuak, edo arurtu edarremanak ez dira optimoak, eta ezin zindute ba, bloke indartxu bat aurkeztu egoerari bueltamateko. Ematen du alderdi bakoitza, ezkerreko alderdi bakoitzak bere aldetik anjungo dela, bere salaketak eta bere eskaerekin, eh, baina ez dala gauzatuko ba, buelta amateko aukerarik. Tanik uste dut hori baliatuko du bere garaian etorkizunean ultrazkuina, hori da nire keska pertsonala. Bueno, Juanma, ikusiko dugu, zertan e, gelditzen diren hautezkunde horiek, eta are gehiago, e, norantz dijoa greziaren e, politika, edo instituzioen politika hori. Eztak itzerbait e, duzun e, faltan aipatzeko? Ez, momentuz jende guztia dago horri begira, igandean zegertatuko denari begira, eta nire ustez igandetik aurrera ze kontatzeko, ze gehiago kontatzeko izango dugu. Basaiatuko gera hemen e, guzti horren inguruan informatzen jarraitzen, mi eskair, Juan? Ezo horregatik.